فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَسَنُصْلِيهِمْ نَارَ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا يَنظُرُونَ إِلَى النَّارِ يَقُولُونَ هَلْ فazine مِنْ أَمرِ الشَّيْءِ قُلِ السَّلَامُ عَلَى رَبِّهِ لأمونت في قيوتكم لما تلذى الذين مصبع عليهم وقالوا إلى مباجعة وليمتلي الله في قضوركم وليباحث محافظ قلوبكم والله أعلم من هذه القضور إن الذين تولوا منكم يعمل لك الجمال إنما سرناه الشيطان ببعض ما تسبوا ونعطوا الله وعطوا إن الله لك الحديث يا أيها الذين نقل لأتفعوا كالذين كفروا وقالوا لبعضهم لأبواهم من قالوا كفوا لا نسالكم ترانا ماقومون ليعمروا وقال بحثا فترون يكونون لله ويكونون والله بما تعملون بصير ولن يكون ذنب الله يعظ كما رسول الله صلى الله عليه وسلم قد محمود ولن الله سبحانه وتعالى انت الله ترى فقط هذا القول ولو كنت أصببت قليلاً وفنتو من حول صباحك وعفوه ما نصبت الله وجعلهم في العقل جيداً ومن تفتوكر على الله إن الله أيه من كل متوكيني إينا نصركم من الله وقلاء آلما أتوين ومن تذكركم من بعض الوعي وعفوه أتوكري صبينونا ومع تعالى لذينا يغلق ومن يأذون يأتي المعبال <سؤال> الأيوم <سؤال> وَإِنْ سَنُصِيرُهُ نَذَارًا كَذَلِكَ وَاللَّهُ و إِلَى يَوْمِ الْمَوْعِدِ لَقَدْ وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ هَذَا الْوَعْدِ إِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ تَكْفُرُوا وَتَعْصُوا فَاعْلَمُوا وليعلم الذين <سؤال> تنهى فهم جدا لو تعالوا فالفعثوا في سكين الله ينسبعوا قالوا لو تعالى و تعالى سبعنا كون مجدكم في يومين الأقرب و من جديد كبار يقولون ما قللوا كل فترة و و كنت أجسدون صالحين ولا تحسبن في سكين الله يوات و قال الذين كما آتاهم الله من فضله وسبحوا ربهم الذين هم حقوا به من قلوبهم لما نظر عليهم الله ينظرون يستبشرون بعلم من الله يقضي <تصفيق> ما الله يجوز لهم اجرهم الذين سجاب لله الرسول مما وهم تظنون الله والله قد علم انما ذالك وشكوا لهم قوم يا انفروا فما لكم كنتم مؤمنين ولا يخلف الذي سالمنا فيقومون ما يظور الله يريد الله والناس انهم حسب الى ان سلمنا برومين يذكر الذين استاوا في بريمان الله شيئا ولمن لا يقين ولا يخلف الذي قدروا انما لو كانوا افى انما لو انزالوا وَلَوْ له ما كان الله ذ من لا على لاث ما حذا خ الق وما كان الله للحرا له ولا الحله ولا نث الله عليه ي في السري من يشاء أما في الله صي والكل تب على الماضين ولا يسشر الله ون في والط الله بالفض وك اللهوش لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ أَخَذَتْهُمُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ الَّذِينَ نَافَرُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ ضَرَبَ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ وَيَدْرُؤُونَ الْحَقَّ بِبَاطِلِهِمْ وَأَنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ يَأُوبُ الْمُجْرِمُونَ <سؤال> وَالظَّالِمُونَ إِلَى النَّارِ وَمَا كل عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَأَيُّ نِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ كَثِيرَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِمْ آيَةٌ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِمْ آيَةٌ قَالُوا كُفَرْنَا بِهَا وَهُمْ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا وإن التنفل ون التنفل وإن ذلك من عزو الأمور وإن قدد أول الله فلذين أهضوا إلا فلذين أهضوا ميتونه لناس ولا لا تحسرن تلك لذين أقول بما آقواه فيكم ميتون فتبا لهم قلوا فلا تحسرنه من العذاب ولهم عذاب عليك ولله ونفسنا وآتوا والأوكرا فلا تحسرنه بمفاعدة من امنا في خلق السماوات وراجه الى فليل ونهار الى اعجاب للأبار الذين يقوموا من الله فيها وقعوده على ترمين وعلى ترمين ويفكرون في قلق السماوات ولمه لافنا فنا اما فرتها ارادا لهم سبحانه وفقنا على رمنا وفنا إذا كرروا من ربنا ففنا خضيته ومال المالينا من اطوار ربنا إذا سمعنا قرادين وعكي لإجمال أكامهم يأفتهم فأعنا او څنګه تاسو خپل ناغو وپریاو او فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ ایسیو اول ایسیو کی اسباد توحیدو دیم ایسیو کی اسباد رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او در آل کتاب و خباستن بیانون او دیزا اینا در ایم ایسی شروعا آئے کے بیاند جہاد او انفاق فی سبیت اللہ تعالی دے دوارد پاراد تنظیم ضرورتو تنظیم وصول ذکرگل او پینزم اصل باندے دو واقعات تفریق یا واقعات غزو اے اہد او دویم واقعات غزو اے بدر وود کې تاسو زیات وای باغ غیر رازدار ګرځېدلی او نفته په شکاس بدل شوآ بازار کې تاسو کم وای او غیر رازدار نو خالص مرګ لريو نو تاسو فاته اوموندان چاغه ذکر کله اوسخه تاب کای مؤمنان او د الله <سؤال> دشمنان دي نو دغې نظان اوسا د غوی نظان کوي دا مرګتییاو کو د خبره م للی نه کفرو یارودو کوو مالهقابل کو فتن کلیو خا یا چې د هر چا نظان کاټ کوومن سره به پاتې سووک نور پسې وای بل الله مولا کوم او خير الناسرین الله مو امداد کړه الله نو سا سو امداد کړي یارا څنګه امداد وې دا هنه مونږه بسنګي وې شانل کېفي په قلوب الذين كفروا بما شركوا غيب زړه کې باور وواچو دویووازي او دای بازار نه يريږي تاسو رب مارګري کامي او دويووازي او او بدای باندې برو وبي حديث کي راضي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایو نو سهم ته برو به مسير تشاهرن الله زمائم دات کړه زمائم دات وروباند په اندازې دو, دو میاشتو چې زما دشمن زما مخه لراوونی مالا مخه لرازي چې دوه دو میاشتو منځل پاتي نخبه بریګ دی او په یره باندې وایي الله به الله در کی دا رو رود چې ستاد دشمن ورستان مخه لني شيرات لے یويږي با پېلې مو لوړ کړئ تا ته وېرام غيتا کړئ هغه وای ما به پرابره سنلقي في قلوب الذين كفروا بما اشركوا بالله ما لهم من نزل به سلطانا زایپ پر سړک وای راي هاي باندي و الله يرا او ګڼډیو ځان یې ټینګ را ټینګ او مخه لالهل نو الله په دین دا کې یو داسې وال بفرې چې یاد بلري ولقد صدقكم الله وعده وي استحسنهم باذن رحکلوم وجلم الا ما اساسه امداد کوي او کمزور مرګرزان سره مې او زایکو اگر بسستي تاکي بستي رواني نو تاباندي هغه با پات په شکاس باندې بدلې مابا دایا ټول بومیان کې داسې رواق دی فیتام مومنانو تا چمکا تا نه دا الاو کې دا لا د شنو نه ځانو ساتي یا ایو الضینا امنو و مومنانو انتو الضینا کفرو کتا ستا بیدار یو کې دا څنګه چې کفره کړده وا بړی تاسو لرا بګندو نو وګړی تاسو تاواميان كله یان په شابه موړیے بالله اللهم مولا گم بالګل الله تاسو ماوینده الله تاسو ایندا دیږي او اخر الناسین او الله دې چمو مولا در سر ملی رحمانا چمو الله در سر رحمانا کله کرے در سر یک تنهایی خدا الله امداد در سرنی کډیر خلکی بیامتي आवाज دی الله امداد دا الله نو بس اغا طلب کو او تاسې امداد باندې الله کوي استار روپ به په دی باندې سنور کی په کلوب الذین غفروا با زر له جواب ته موږ په ظلم کې غرانو کې روب دا الله سره ما الا یلد ذل به سلطانا ا چنی را لګلې باندې دلیل الله سره نو شریکان ګزوری چه دلیل بھی نشتا سوره ای انعام یو تیائی میاتو گرئی نوانتا وئی سوره انعام آدم بارکاسی ابراہیم علیہ السلام وئی وکیبا اخافو ما ولا تخافونا انکم اشرکتم باللہ سنگاز و یارگما دعو اچانا تاسو اشتدار گڑی دا اللہ او تاسو نہیں آلے گئی چه تاسو شرکان گوی دا اللہ سرح مالا میں نزل علیکم سلطانا آیا چنرہ لگلیا اللہ پاگے تاسو دلیل تاسو شرک گوی او دلیل بینیشتا دارنگی سروع فاتح آیت نمبر سالو اختمہ شورا وفات ديور سن وختميات قول لا ايدم تدون من دون الله وانت يا پیغمبر خبر راكي استا سودا بري خار ودانو داغ كسانو تا سود شركار گوي الله سلام اروني ما داخلو من الارض هم لهم شرکونوه سماوات ما تاو خایده ای سبرا کشته براسمانونو کی هم اتینا هم کتابا و هم علا بایدتیم کتاب وار کرده ده نو دایری پا دلیل باندې دا نه س دلیل وار سخشته کتاب وار سخشته دارنگی سوره احکاف آیت نمبر چار سلورمو قول رئیتم ما تدون من دون اللہ قول رئیتم ما تدون من دون اللہ ما دا خلقو من الارض ما توقعی صحیح پیدا کری جزمکنہ ام لون شرکن و سماوات ایتونی و کتاب من قبل رآلئی مانتا سا کتابا سو دلیل خو رآلئی دارانگی سورا آیت نمبر تئیس در ویشتما سو دلیل ارسا غصده سورا ای ناجم آیت نمبر تئیس این یا اللہ سماو سمی دمو آدم و آباؤکون نجیدہ مگر نمون تاسو اللہ خودی دیم فاضم شراني الا يقودني ان يا الا اسماء سممد مواد مواب قوم ما نظر الله بها من سلطان نهر عليه غياض ما تبد دليلا ياتبون الا ضمن ما طوا الانفوس تايتا اصی خیال پر سر واندی گومان پر سر واندی دلیل ورڅ काही سوم نشته تارنګ دل تک وایو سنل کی وی کلمل لنی نا کہرو بویما شرک ما شرک ویل زما جواب جو مونږه په ژوند کا حرام کروب ته जबाब دی چې شرک نه الله سرا ما لملل بی سلطانا آ چې دې نه لګره با دي دلیل او ما هم نارو زای دې وور او باز زای درات داهور ګن صورتو کې دې او او یو ورای له کمان شلم یادت کی غنو سرتونو دې ذکر کایو وبین صم الظالمین بعد زن ظالمانه ولک صغم الله وعدو ته تای سراری سیاګتا وسره الله خو دې وادي لاما غوت کې چه فاتل لنسيب کړه استغفرون بلنی کلا جراح تاسو د ویل را په کومه الله تر دې تاسو او ځاګاړه شو را تاسو فل امر په کومه امیر کې او نافرمانی وبلا تاسو د امیر پس نا وین چې تاسو تا ها تاسو مینا کولا وین سرا ځاګا پتا مهم کومای ریلو دنیا باستا اساس ناس وګور تغيره دغه دنیا با اساس ناس وګو چایره دغه اخرت دنیا یعنی چې مال غنیمت بزای سره وګور مقصود نه و دنیا وګړه یځه مطلب اراده وکړه مال غنیمت راوړو ورته سمه سره فر کومه نوم ر بیا وایو نه د په را چهز مای شو کی په تاسو ولا کلهファン کومه تاسو رافه کډ د ستار سن لا مې بکا داخل که او که تو سره مازي ارمان کسميه فائدہ کيو کدن صاحب جو و د دینالو جرم بل نو د بیا میدان کې برېخود علي ته خوروارو شو او سره دا غمنا چې دوره لوي کار شویل بیا ملوئ ما په کړه استاد سران ان ستاسو دې تا ما دوه غلطینه لوي چې علاوه ت غلطینه وینې ته څوکي چې توای صاحب او داګړي دي صاحب او داګړي ا مو سماره اغازي قال سمرقند یو له صافاونه به معنا غفر سمرقند یو دې چا افاظل ته به د غفره نه لې غفره هو چې ګنا شوي او بیا معاف شي دلته سره دي ګنا تا لاړو ګنا نه لوي له دلته افاظه د غفره نه لې بلکه الله پر سر سر نه پدای دا ګناډي خو دې مطلب داده والله کلا فانگم تایسراف گړدا ساسون والله هو للله ذو الوظوف علی النا المؤمنین الله دے, دے خاوته فضل په مؤمنانو استو سیدونا والاردن لاعدن کلا چ غتای تاسب غر شاتم نه قتل یو تانطا و رسولو یا دوکومو بگنبر اوازکو تاسو تا فی اخراکوم و کانا فی اخراکوم او رستو تاسو نولار فا صحابکوم غمم بغم مم نورا سیده تاشتا یو غم پست بل غم پس <coughs> او دویم غم دا ها چه اوازو شی جنبیر اسلام او جلیشو دا دویم غم دا غلومبانی غم نا زیادو او دا الله اللہ دا دویم غم لیکیلا تا زنو اللہ ما فاتقم دیر پارا چه غمجند شای پایا چه فوچ استا سنا زگلوی غم چراشی وڑوک غم ایرائیو واللا ربطا لوږ غدې ناراوسته چا وړو کې غمو میرشي ولاما صاحب ګم نو بها جور سنت اوس تکلیف او الله زې ف بردار با تاسو کوئی زمان زلالې بیا راولې ګفتاسو بس دغه مې اطمینان ده اما وطن مدالمینوه او سنت نه بازار چای مینان څو نواسن جټایا شاته ایته متا منګم چې پټه ګړا یو دل ستا سن خو په راغه او داسې خوبولی شو چې تورو دل س او بیا به راغستا خو م سرا ستړی ختمیږي خو م غم ختمیږي له ونه چې ګل ډارټن لا ګوزی راغواله نشید د وایور کی دا دیوچه زناشی دوائیوار کئی چه دو دماغ بارام شی او دیخشی زناشی دو دوائیوار که چې خوب و لور خوب سرا غم ختمی جی ستڑی ختمی جی نوازان چه اجوٹاویا شا توائفا دمینکوم چه پتا اگلائی او دلستا سنو او بلدالا چه اکس کڑی و بزان نوباندی یا دونونا بالله غیرالحاق گمانونا گول بارلا بانده نابن آسب گمانونا زنال جاہلی یا پشان گمان جاہلانو هچیرا منگ پاکو دا منگ بدا وانو لے خورده منگ بدا تاواریان کی دولی من بدا فتح بشکستو لے بدلی دا دی گمانونا و خیالاتو بمخواق سوره انفال یو لسمیا تو غوری انتم وای انفال اتم 11 ای زواشی کومو نا سامنا تمینو من سما ایمالی طویرا گومبی و زبان گومرد شیطان ولې <الي> ربطاله غلوبې کومو یو سبته به یاد خدام دا رنگې دن دکیو مویو جوتا پیار لاره اوستا چې دای له پارامشي او دایته لګ امنشي ځګه خو سارا اعلان ختميږي خو سارا هه مرز کمیږي خو سارا ستړې ختميږي دیو جی اللہ بی جوٹا راوستا آجے دائی لگا زلو مطمئن شکم جے صحیح خالکو او بلو لنا چاہیوی یا داسوشو یا قولون آل لنا من الامر من شے بیم دیاشت دیو منگلواز فاتح ننس شے وای یا کنن فاتح ڈولا پلاس دا اللہ کی دا او پتائی دا اپا پر آګه برې چې نه ښارګې تا تا ها او عاي دې کوم لږه راځه فاطمه څه نو ما وځلی شو ومنګار دې زای کې وا لو وی بيودي وګه وای تاس په کور نو کې نو کارا شي وو هاګه سامت کړو څه ایه باد مګو انا تا څه کم زاین چې الله د مرګ مقرر کړي هغه زایله بتله حدیث کې راځي کم زاین چې الله د مرګ مقرر کړي جا لا لوی له آیاتان صلیلا زایګه سکار پیدا کی ولارشي او ارت کې ساوخي ژوند مو اچي راغدل د دې دات په پله بدلا زای مقرر ونو وَلِيَبْتَ لِيَا اللَّهُ مَا مِن سُدُورِكُمْ او دے ده پارا یعنی اللہ دا کاروک کا فعل اللہ ذالکا لِيَبْتَ لِيَا اللَّهُ مَا مِن سُدُورِكُمْ دے پارا اچھک کارک کی اللہ اچھتاز او خالص کی اللہ اچھتاز لنو او الله دے پوہ پر آزنو سنو اِنَّا الَّذِينَا تَوَلَّا مِنْكُمْ فرواز کی دو دو کی دو دو ولا قوافل ا که سائم چې واول ستاسو نو پرواز مخه مخې دوه دالو کې به شګاو وایو له شیطان په سبا زباده ما لوځه دایو چې کارونه د منافقات کول ولکوا فل ها دا منافقان آ خدا سرهل کم چې مخله سانو هغه د ټوک کړه رجلین لو فوقلا ولا قواف الله ونم تيسرا فغدا الله ذين قديم झाले وي ولا قواف الله ونم ان الله غفور حليم يا الله ربو جه بول بار يا ايها الذين منوا بمنا دون مكي غيب شانك سانو جاي کارد كفرك عليه فلن نتا كلاچي زبر لو <سؤال> د راکه وایم سره نو بده او تا کار الله د یغلیما وبا سی د وی لکی دی وله لیا جن الله ذلک حسراتا بقلوبهم بیا پارا چو ګذې یما ما خبرات سوز پذلو دایکه او لاګون دی غلام له کول کای والله ما تا منو بسیر الله باج کوي تاسو د دین کې زه جماعت تاسو اعمال الله تعالیونه نیتم الله تعالیونه استاد یو باادری ورګي ولا ان کوزردم و سبیل الله کو اجل شوي تاسو بلارو ده الله کی یامره شوي تاسو لمان فرباتوم من الله و رحمت بخانال طرفه دا الله مې را غادي هر وانی جنت خير مم ما یجمعون وردا سناچ تاسو یجمع کوی وردا غنچ دای جمع کایو ته چې سجمع که مال دولت آی نه نه دا, دا وردا ولا ورد امتم بوتلتم کوه ونجل شو کمل شو تاسو یا ونجل شو لا اله الا الله تهجرونکو غ الله توبر تکله شي به ما رحمت من الله لیدماو اوس بیا آزاد اميري جماعت تا اميري هرتا قسم مار ګرونکو قال تیوشي نو اگين تاغا زال دماش موار کو بس زګانل نیول سره کا قسدنی ندې کړي بلانتي تی ناو جګانتیو شو نو بیا ما غوښتنې نرم کیې فابې ما رحمت من الله <سؤال> الیتم او صاغه مې رحمان الله نرم شت دایتا او ګوې ته بازبانا ليزر قلب سزړوالا لنفذو من حولک خامغه خواړه شی وڅو چې د یو چا په رستا نه لنفذو من حولک خامغه خواړه شی چاډ بیا ستانا ستانو وروي خارشيو نرميو سره کوا دیو جنه مخکي بیا بیا یو سم سلور سره استمياات کيوي وسعد الله شاکيرين بیا ياو سره بيز سلور استم کيوي وسعد الله شاکيرين بیاو سره ښه سلور استم کيوي والله انکو صابرين بیا یو سن اتسن وقتمعیات کیوئے واللہ و یو او یو سن سنو پنس وقتمعیات کیوئے واللہ و دوفا لن علا دا بیا بیاوئی ز شکرگزار پی جنم ز سبرناک پی جنم ز موسیدین پی جنم او زب بی اخ پل فضل کوما نو تم وصر نرمی که وخیر ده خو دلتا ویو وناو کنتا فرزن غلی دل قلبی لن حولیک که ویتا با زبانا سخز لوالا خوارشوی بدوی چاپی رستانا دانا بخوارشویو او فعب وانو نو افا کواد دایگا تا افا گواد دا اینان زایدی گناه دا گناه موایا و استغفر لهم بخنا وعلا دایلا و شاورون فی الامر مشوره گواد ایسرا بکار گی یعنی امورید دی او یاو کی تسنگا بی نافس کوا و دل <سؤال> دی تالا ورائش ایر جی ولو کون تفضل غلیز الگر بس کمڑا وای دا کی تاعت ازدکر نده و پخنه پخنه کی گی دا دوی ولا کو تبصره غلیظه قلب چې دا مصاله هتو کرا دا منافق بده مسالات لډیر باندې دی دیو ماصاله هتو دا دا دی ویلی سورۃ توبه دی ویل دا سورۃ توبه دره اتیاه مایا تو ګورې سورۃ توبه 83 دره اتیاهم حالت الله اللهله تو ف منم کوه پاس ک تا ل الله او ډالته ضنا فستا زنوګو خروج او دی جا غالستانان دپه دلو چې من تا سره مرگیا کوو من تا سره رووجادله دور د ف لاته خرروو معیا پان وقاو وتم ما سره چاريو مرالو زي لا تهو نوميا ابدان نو زي زم سره تو قادلو ميا دعا موا دي دشمنه ديبتا سره زيجه اتلا وتا زياروک شي ما سره مراد زي ما سره دشمن موا دي ما وازي پر زان سره پريږي دي این د ګم راځي تم بل کو اول مره فګو مال <سؤال> خالفی زوای تا و ناس زکه نا غیثرا چاز را جناز یو غسرکه ما خو لا رده شوای دی با با چې واسه وندرسی نو بیا با د زوستا سو مرګره ما کو خاپا عمرنا زه دې بي جنن نو ته زما مرګره وا زروښه مړا زتا بي جنن نو زه خو تا بیا پرې نه چه منافق در دردال خیارا شه و اخوالا میرام شبیا ادا که مجره اولی منافقی بیا دام دا که دا پرد مرگره یه وستاغی اللهم و شایرون فی الامر فا ازازم تا فتوکل اللهم کلا جتا قستو کنزانو الله با اللهم یقین اللهم مینه یم سرکم اللهم فلا غالب لهم دارلاستاسو امدار د ګیلې شته زو هغه ور پتا سو باندې او ګ پریدي تاسو امدار رسوا کی پریدي فرمان لاله دی ان سر کومن بعد رسول دې چې امدار وو کی تاسو خاصه په هو د الله او الله باندې ځان دې اوسهاري مؤمنان وصلی الله تزان اوسه راکاله الله تعالی نوام مرګي پیدا کایو وما کانن لبینا یا غلا اس بیا آداب امیر حالتا جه آداب تا دا شرکی سی زن نظان کو وما کانن لبینا یا غلا نی مناسبی او پیغمبر لا چنه زن نس شخص کی غلول دوکیتا وی چه دوکارو کی دا شرکو نا والی او زن نا ومای آلو یادبی ما, یا یاد ما غلا یوم القیامة چاڅ د وګړو پلان راته بوږ کیه بل چې دوګې کړو پرواز کیه مات بیا و پور اوګه یې یاره او نام ست بدلاغه چې د کړي و بده یې زیاته انکه شي نوایا سوچ یا تا به سر را مګیا الله په شان دا چال چ راګیر شو او سی با دي طرف او جان مو به اصل مصیر او بازا ازرات دو ادا جانم هم درجاتون اندى اللہ هم درجاتون یعنی همزو درجاتین دای دی خواهندان درجو یا حمل مبالغتاً د کبیر زیدون عادلون نا دای درجو والا دی بنید دا اللہ او اللہ دلی دنگ پاچ دای کئی لقد من الله ولی المؤمنین وصداقت او دا پیغمبر او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتہ اسرای صاحب کړه الله په مو مينانو کنه چې ویلېګه دای چې په امبارځه دې جینسن یې بنیارونه یارتواله ما یادې چلوېږي باتیں اته ده الله وای زکیم او پاکې دې د اخلاق روزي لاوړه او خیریته قران او سنت وین ګانو من تم لو لفي ظلم مبين اگر چې و دې مکيو درار د پهنګ پرنا ل وی زلاليب بي د ګمرا فکر راکي کمه زکي مخيکي ګاله رستوکي د پارا د حسن او الله پا صاحب کومسیباتن خامغا خا استسلي خامغا خا چورز تارته مصیبات خلاص تا دمسلي هان تر تا تاګي سرا رسول او تاسو دئ دو چاڅې په بازار کې یو تاسو سره تکلیف راغې نو د دې دو چا نن تاسو غوښت په بازار کې ور کړو قلتم ان ها زامت تاسو نه د ګذر راغې قل وامن به هرڅ کوم او تاسو ستاسو نه څلږ واجن ان الله الله ګل شهت تدیر یقینا الله به بارش قدرت و اما صاحب ميامن تکل جوان حاضر ازل تاسو ته مصیبت پرظم مخامت کې حدود او دالونکو فب باذن الله انه دا pkg د الله پیداځ از د الله وال عالم المؤمنین او دغه پاره چې سرګنګي امتحان کې پدللی حال زه غواړی هم پای ور ار یو وای زمام مینرم او زمام مینرم بو چې کله امتحان راشي نو بیا پر تلغي جمی نه نه ځاله وال علم او دغه پارا چې کار کوي الله غسان ځای منافقان او ولښو دیتہ راځي جنګ غیب لاردا الله کی او فرو او یاد بکوی کفار الله جن نش کول نو تاسو ګډول نه قالولو ناله کتابانو دایوي کمغه په دې په جنت باندې ومستاسه ستګداري کړو یا رزي مال د جن چل رازي هم له کوفر يا دای کوفر تا په څنګه راځي د ध्यान کې ډیمي زیږي زایني تا سم مطلب کله کې سختي ثاني سي زمړا مسلمان نه ځا زړو وای نه ما نه دې زو سات یا قولونا بی اف آیمو آئی دهی پخلو آج چنوید دهی سلونو کی و اللہ آلہ مبیمہ تومون اللہ خبو دے باگ آبادی چھ دهی پتائی اللہ تستاد ما اکسان چایو اخبن رونو تا بیاسا جرور کئی او آلہ اگدهی پخبل تو لو ارطوان ده ای با دليک به زمون طاقت داری کړه نه وو وجهه شوې لاستو نو دای وزر یرب درنو خوند که زمونږه پاليسي اختیارونه څه دا به په بسي په تختیا کېدل خو لفظ روهان به سي کومل موتہ ورطوال ريکيز ځانته پرګ هم ګوندوم صادق کې اي تاسو رښتيني کپدين مرګي نږه ته ګډي روح یار دې مرګ ځای لاندې ته ځان نه لری ککانه وانا تا سبب الذين بطلو غمان مګو باکه سانو چکه یو ځلې شو بلار ده الله کې امواتن بسنه بلګې دې جوړ دي عین درابې په دې ذرات ځای یو لا ګور رزق ور کول شي نو ځان شته ورته هغه ځای جود دی د الله په دې ژوندۍ زمينې په اعتبار مړ دی د دیواله انبدای سنائی کې الله ما کا سادي اول ځل اخیری صفه کې ذکر کای هغه وای ما په احکام دنیا فشهید و مئیتون. احکام د دنیا کې شهید مړل بوله اذا یصم مال و تن کویم راتو بعد انقضاء لدهته زک ایمال تاکسیمین جی او کز اپنی کاغ استیشی پاس دے دت پورا کیتونا دو دی دنیا پر اعتبار ملدی دو برزخ پر اعتبار جواندی دی برزخی جواندی دے کتوا سنگا دے سنگا دے اللہ وی ولاک اللہ تشورون تا سو پر نپوئی بس ختمدہ خبرہ دا آن خوش آلائی دی تا تے چه غسنگا دي آلائی دی. بلاغ جی آن پوش آلائی وار گئی لگا دیس کے رازی چه سڑے مڈ شی نو پاغب دیو طرف نا و دو بالطرف نا قبر راجوک شی و او بالکی ور شی او نیک سڑے مڈ شی نو یو ساولہو سبعین اپی سبی او یا گزا واتیو خواہ شي او یا گزا مل خواہ شي وز دا هغه باندې موږ وره کی روپای په خبر نشو کړ نستې مله یو جدا حالت دی کې وتا شي او کله هیڅ اناو ته مالاو کوي باندې وینا نه یي تاریخ پات کی نو دا تاریخ به اعتبار ها څنګه رک نشي تاریخ ها یو انگریزی کتاب لیکلی دی چه اگر دیو دیر لوئی انگریز سارا وا اگر کتاب کیا گا ناشنا و ناشنا واقعات دی لیکلی دی یو غای کیا گا لیکی چه باز سیزون دی چه ذات سارا تعلق ساتی او پی بدنامی گوا بلی که میزک آچه تاریخ باتی شی جا غیب تاریخ دور خیال زادی ممون کل کلی او خبره تاریخ پر اعتبار که شیخ القرآن اللہ دی برحمت نولی گی شیخ قلعا غفات شد او سای ورکون پاک کمره کی رنا شواد او تو دیر وقت آگا رناواد او جی کلی شیخ القرآن منگا قبر تا کس که من برناو که زما په خپل الله او اسکل یو را سره مرګریو زما د پپو خو اوږه الله د مغفرت نصیب کی دروړو او اودري زموږ کلی سید فقیر ا هغه د مومن دی بلاره نو مبره او کو تو چي غطر کانو ناغاغا شي دي نو سید فقیر وی وی ما اگا کفن اگا صادر سوا چی کمینا را کاغی وی اگا ما چراح که و قصا می خورد او کتل چهو دیر لوی ملک ده یو خواه برخواه اشن باغون او شین ملکو ما زر اگا تبای که خودا خو ما پا خبل استرگوی اگا او لی دل چهو او باو نوو یو څاو نوو سبي نه وبي سبي الله ای کله کله و خيوبه ا دغه جهان د وجدایو هغه کارونکي انسان ته و غي هذا دیر پار شي الله ای کاره کی له ماه سا الله ای او الله بخلو تفیده پارچه بشارت شي او زير شي او مخلوق به خوشاله شي تسلي شي د انسانانو لپاره نو الله کله کله تسلي ورګي انسانانو لا چدارې انسانانو لپاره یو تسلي شي ولا تاسب الذين قدلوا بي سم الله يا باتان بن احياو نربهم يرزقون بلکه دای ژوند دي په دې رزق ورکول شي رزق ورکول نو څنګه رزقي ااده راځي اڑ رزق ته مګ به نه پوي رزق دا جهان ده ژوند او خوشاله او دا جهان دي فرہینا بماطاهم الله من فلی خوشالیا سره وګړي بها ژوند ګړي دی الله دایره پر فضل الله یاست شروعونهبلین الله میلهکو ب من خیم او زیریاخلی پاه کسانو چې د او ضای شوي د سرهرس د چېی پس را رواندي دغې زیری ورکي تا په سطلا را روان دی حالله پهونه ل والله چې د یا را پهضی باې او نو غ شي یاشرونه ب ما الله وفضین ذریعہ صلیب نے مطلب باد طرف دا الله ناب فضل ورنہ الله لای دیو جنو منینا الله ته برباد ای اجر نو امیدانو ان الذين سجاب لله ورسول اګه سان قبول ديا کړي وا حکم دا الله پیغمبر پستا وینا چور سندایته زخونه هذا بالاک چې دیکی او او یره ځکه الزینا سجاب اچکلا مشرکین لاړ نبی علی سلام ته جبرئیل امین راغ او مال اصغر نه راستی زای جی زو پسې نبی هو هغه خلق بازار سره زین چې تا سرا ته جن کې برون شریکو نبی علی السلام اعلان وک په دې کیسه صحابه کرام داسي وو چا دور زخمیانو چا دې تلو نو وو ما یو هم باور زه اغیو په بن بل مارګری بلاس شو چې جان له په خو یې نه پاتې کی وو زخمیانو باناي پرواه او بیا ما روان شو او جزاج جان خط بيد ابو سفيان هغه وخت مسلمان نو غاغا واځو کو حلفي کوم محمد تاسو کې مون عمر علي سلام شته نبي عليه جواب و هر کوی ویالفي کوم ابو بکرين ابو بکر زار کې جوان دے لے نبي عليه السلام جواب و هر کوی ویالفي کوم عمر یا یو تاسو کو سکو د نبی علی السلامي جواب نور کوی نو چې کله جواب ورکړ د ملار د شنوا غچا کړه او الله بول او الله بول او بول دا یې ربوت یو چاغو سي او بولا زنده‌باد او بولا زنده‌باد دشمنانو دې ټول تباه شو نبی علی جواب ورکړي ویسه جواب لنال مولا ولا مولا لكم زمانگا مولا شده جوانده ده زداسو مولا نشده زداسو مولا وحاجد روا نشده اا غمره ده زمان مولا جوانده ده لنال مولا ولا مولا لكم چده نوان شو امرا واسد مکان دوره سیدل دل ده نبی ارسلام صحابه لان سرانگ جزای ده زوار پسی جامو سفیان د پاته اوله کې دا چې ورته سیر راوادی مرګرو ته وی پیو په باسه یم زه که زغای پېسان کو د زمري ده زمري ته ځخمی کولې بیا وانه ډیرا کوي اسی سموې دوره چې له خود کنو بیا اعلان نه کوي لای پېسان زمروږه ګوره خو چی او ځان ها چار سی نزان برا باندی کو ترکی کمولنی پریزیزانو با سی ایو تستیدل او میدان مومنانو تپاتیشو اللذین قالا لهم الناس آکسان چو یا غیت خرقو انا الناس قرجمو لکم یا کنان خرقو ستاسو کلاف کے اتفاق کنے دینو ویارے گے زدینا فزادن ایمانا نبکارائی قدائی لرا سرد ایمان زیادت ایمان کی ایمان اثر زیادتی یہ کبھی نہیں امام ابو হানিفا رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ دا دے انا وئی ایمان بسی ت تصدیق قلبی تا وئی جو تصدیق قلبی اگے بس ایمان شو انور وئی ایمان برکات دے تصدیق قلبی اقرار باللسان عمل بالارکان ژوند赖 تصدیق وکي او جبا اقرار وکي عمل مسلمانانو کې ولا مومندې امام ابو ابراہیم تولاله وینا چې په ژوند赖 تصدیق وکړ نو مومن دې همدو مومنانو مو برکه ورکاله شي د مومنانو معاملې به هرڅه کې اعلی چې د پجوا ایمان خار کړی پامل ایمان خار کړی دو بیا بار صدا کی که نئی مومن ده احکان دو این مومنان رو ببین جاری سو که شرط وی سو که شطر وی دار زاله او ما صلاح دو بیا وی امام وی نیفرام وطلاله وی ایمان صاحبوی تعلمن ال ایمان سم تعلمن القرآن منگ ایمان رانو قرآن تکینا هستو بس داسي قلبو ش قران ته کې ماستو دا چې موږ اول ایمان کامل کنو بیا قران ته کېداسو نو ځکه بلای ایمان نه ده کامل نو رې کومه غبلہ درس ته کې نو ته آ ما ویو که څه صبر ما زبوالای ها یا ميو خبرې کې چې ایمان دې عادت مسلمانې قران ته بیا کې دی ها قران به ا دې وزروي زمای ایمان لا کامل نه دی ایمان کې کامل دی ایمان اثر دی ایمان زیاتی یو کمیږي اصل سننه امام ابو انفر احمد الله له ته خط لیکلو چې ایمان کې زیادت او کمی معنی کنا هغه ته یې دی ایمان زیاتی کمی کمیږي او تاسو تاسو کو چکرم صحابه ای کرام پر مکاکی او شوید اغی ایمان کامل و کناکس کوایچه ناکس و نو بیاد اغی ایمانی میار زمن ایمان سنگاو کردو او گتوه ای کامل و نو دیر احکام کو پر مدینه که فرس شویدی مکاکی نو نو بیاد اغی ایمان کامل سنگا شو او بیا اصال سنن جواب ننیور کردی دوختانم چې زخه خبره گئی ها وای زې معلوم شي او چې تا کې سورې ایمان دی وای وګورم چې تا کې سورې ایمان دی مطلب دا ایمان کارونه ته سورخه کارا کې اثر سورخه کارا کې دا معنا دا پزاره د کارای ګا اثر دوی دی اثر دا قالو ح الله نمن وکیل د کا مُنْ د منله الله سخست د زیمهداره فلهې من الله فض نه پ پهنی من باې تر الله دافضله غ <coughs> ایمان اثرکاره چې چې د ماخراي و ح الله نمن وکیلو وې دای کافیر موږ را الله او څه چیستې ځماندار زموږه ما سیوا ټګلو فاتیو او زمانې ک په مینو الله بیماره وا زنګدانیو څل قران د ذکر سایه چولیو راستو زمام نکو نورو وهتي نو אביوي رازه که که بیوازه که که که زمو پا مقباره کیه ره اگه ماه نماه بارت کیه خاهه مقباره تبا من نوڑه مقباره کیه ره اگه ماه ارد کی با مخخه خیر ده بیارا باته ما لاو گرزو وہ ارد کی با مخخه نو غمانی کوات اگه ایر ناس در بجده کم جائے شیر قرآن ورطویف لانا اے بڑی خالق مغبارو کې خفه ير ټولو کې نه خفه شي چې مغبارو ته دعا کويږي الله پاک راضي او دا وايي حسبي الله ونعم الوکیل حسبي الله ونعم الوکیل شیطان دې دکان کې وقالو حسبي الله ونعم الوکیل فتقلبوا من امتل من الله وفضلن واپسږي په نعمت درما الله او په فضل اینا. چنورا سیدن اغییت سا تکلیف و تباو رضوان اللہ تابیش دا دایز رنوام انتیادا اللہ واللہو ذوفا لنا زیما اللہ لکھاو انما ذالکم الشیطان بیشک آن دے کارنوالا شیطان دے یرائی تاسو دخبنو دوستانونا شیطان بادی دوکہ وَنَا تَحَا غُونَ مَيَرگې د زنګاو يرګې سمانا کې ايتاسو مو مې دانه وَنَا ظُن کَلَذِينا رَجْم نې کې تعال خِطاب امير هرطا چې دا يو وتاه په کړي څن ب جوړې کله يو شان کله بل شان ستان خ په کولو پهارو بدې او زای کېږي ته نبی د کسان کا سامت ایتنوار ګیب کارد کو ورګی کارد کو فره دادې چې تاخه پکې ایمان لې یزر الله شه ا دای زرم چې رسول الله ته شه هردا ګی الله ژوند ګل دی لرا بره پاهيرات کې خوشاله یې دی هو ذات ته مؤیده مؤمن به وي هو الله د اخر د بره نو لړکایو ولاءهما ضد الذين او ديل له اصحاب لويه ان الذين سرروا الكفر باليمان يقينا ذاك سان شيء ورغ كارد كفر پر بدل ایمان کی بدل کارد ایمان کی ایمان دار کارد ایمان چه مار ګرو سره مضبوط لا حضر اللہ <سؤال> چه آنوی زرنش رسول اللہ تا او دیل دے عذاب دردناک اللہ بولا عذاب دردناک ورگئی دعومن میکی ولا سبان اللہ دین کفر و تسلی ولا سبان اللہ دین کفر و گماندنکا یا کسان چه ایکار دا کفر وکا اننا ما نمدی لهم خیر لیان حسین نوگی دی دا غورت داییلا نانا انما نبلی لهم لی ازداد و اسما منگا مولاد ورگو داییلا دیده پارا چه زیاد کی دی گنا پریده چه خود پندو نا پسار کی دی وَلَا او دایی دا پارا دی عذاب سپکاونگی داییلا را اللہ بے سپکایی راستا رازا محکان اللہ علیہ درمو منی نالا مہان تو اللط زیاد چې زیاد الله اولی فارص کو دغه الله چې بری مومنان هغه سبان باندې چې تاسو پاری چې دېان بن راضي هم خه راضي حتا امیزل خبيثه منه طيب تنه چې جدا کوي پلید پاک نه جدا کی خبيثه طيب الله به امتحان واولي خبيث او طيب به جدا کوي منافق او مجاہد بجودہ کئی وما کارا الله لیتلے اکم علا غیب الله اللہ خبردار کی تحصر حرب غیب و باندے ولیکن اللہ تبیم رسولی من یا شاہ لیکن الله اے لا پوانا لیکن زان لکلام دے لیکن اللہ چھوٹ گئی پار در انبیاؤنا آغا سوچ خوخشی در پارد رسالت توریت وحیو کی و غيب سوق د خبري ها چې وهر او دي نو خبري کی سوره انعام 8 نمبر 50 او ګورې 500 الله اقول لكم اني خزائن الله ولا علم الغيب او زنبو اگمہ پا غیبو ما تا غیبو باتا نشتا ها چو وی وکی آنگی تا وی انباؤل غیبو فا آمینو باللہ او پا رسولان او گتاسو ایمان را ری زان بدکید شرکنا زان بدکید سستاینا گتاسو لده جرلوی ولا سبن لذینا یب خلونا ګومان نه نګیاګه ساجګې بغل کوي هغه باغه با دین چور کړی الله دایره په نو فز چې دا ورز د دایلا چې دوی زه خو همزه بلوا شرل الله بلګدا شر دې د ځای ګپارا چې الله ولا مال ور کړې دا زو پارا عذاب دې ته دنیا مزا به او داخره مزا چا چالا الله مال ور کی وبای کی برکت یای کی خواندی یای کی خوشحالی آغ په خوان چا چا لا لا مال ور کی بنګلی اندولتون یو نو او ټول و تا زابی هغه و او سزا یی شرمولی پلیتیو بلوا شر اللهم بل جدا شر دے دے پارا نو کر مر په سی اړه میا ست تو وروګونه ما بخيلو به زرله چې توګ وکرې دای تا اا چې ديبو خلګړو په هغه باندې پرودخې امانته او قیامت کبه خامار دی جوړ شي د زکارې د موآچول شي دا څنګه ما نو چې تاکي په کې تکبر مستریا غلې وا ولل الله میراث سموات او ارض الله لوې میراث دار سموات او یعنی اللہ تپا دیگی اسمانو زمکے او الله پانگا چی کوئی تازو خبردار دے یعنی اصیبا اللہ تپا دیگی لقصا میں اللہ و کرل اللذین قالو او زجر ورگئی یہود تا تاگیس را اور ادا اللہ و انعضا کسانو چگئیوی اللہ محتاج دے امنگا یو ماندار زب اخبلا شلی ما زمائی چالتا جد نشتے زمايه سان بمانی چې خپل زائته دی پرې دا ما دا نو انیا مګی ماندار زر د چلوکا چې دی وی او جل یم یا ولا بی جرمه وانا قول ذو عذاب الحریک هر پرسته وجل مرته به مخ کې کول وانا قول ذو عذاب الحریک الله یمنه او څنګه یعاص سوزون کې دا په سوتاوې چې مخ کې کړی او نن یې الله هیڅ ظلم کوم کې اسپرد باندې الله ظلم چا سره نه کوي الله لینا کالو غسان چغي وي یګی ته الله کوم کړه چې مونږه بار تصدیق کوم د یو پیغمبر ته دنج راو مونږه قرباني چوکريا ګل راو ور وی مونتا الله ویلو چې یو پیغمبر باندې ملي وه چې قرباني پیش کی وو بیا به نه یې ځان ما اړم ورکار جاګم سولم تبلیم دا چوشي بیا به منه بیا په خواني بیا وله وځل غي خدا کړیو ورکار جاګم سولم تبلیم ونتوا تاي سره غليو تا بیا زمانہ پخوا خوان ها راغليو تا او تا بیا زمانہ په خوا په دلایلو او په تاسو وې نوو دیو ما وی وژل گئی تا سريشتنی تسلي فاين کال زبو گانو گوي درو جون کي تعالی پروا نيشته ته تا چره من نسبت درو کړو هم بیاو مستانه نسبته درو شوو هم بیاو تا مستانه جارو بالبينات راغلي وي ته بدلايلو منظور او په کتاب روشن یعنی دلالیه کلیانن کلیو او یو تراوړو کله نن ځای قاتل موت اریاو نفس ګه ده او بشکا پر بدر کې تا جنو استان پر زکیه امات سوچ په ځکه سره عمر نه دمس جماعت نو تای سره ده کامیاب د دنیا مګر سکه د دوکی داو دوکی ځوان دي سړیا پرماسوبی نن ځل می سبا بډای او بلادی سونه لا تو بلون بیا مو الګو مو ان حفظ کو هم قائم ته کو لشي تاسوبان دی په تبا کې دود مالو نو تاسو او نو سونو تاسو ست مانبا قبضه کوي تبا کوي ست مرګریب وجدي وَنَأْتَاهُمْ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَافَمْخَاوَرِ وَالْحَقَّ صَادْنَا ثُمَّ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ الَّذِي سَارُوا. أُولَئِكَ سَاءَ مَا يَصْنَعُونَ أَذَنَ كَثِيرًا بَذَلَ دِيرِهِ وَالْطَاوُسُ بَرُكَى أَوْزَانُ بَذْ كَيْدُ سُسْتَاءَ يَا كِتَابَ بَخْرُ كَارُونَ الَّذِي أَذْمِلْ أُمُورَ يَنِي مِنَ الْأُمُورِ الْمَازُومَة په قران مکه کله کله دا د زوانا مقر ده صبر کې او کله ګلانی وای الله الله الله سجر کله چې وانه استا الله وداه کسان چې وګورې ته کتاب چې بیا نو یې بدلره حال کوته نه با پټوي دی لرا نو لا ما نو الله مال لسم جن 384 کې ذکر کای چې الله د علماء و نواده ها گسته واد بیانوی او هاگ با پتویی نا او کانزرومان ذکر گئیه ها اذا را ایتا لعالم و یخالد سلطان مخالدتن کسیرتم فالم انهو لسن چه کلتا ایو آلی مولی ده چه ده باچانو دربارتا دیر دیر زیبت نتامی و لالی ده پارا و دی پوشا چه ده غل مولاده دېو بازار دربار کې جگاګنو لوي نه کیې دېو دربارونو ګډیو خوشالي اڅه دغه نه جگاګنو لوي نه کیې ګرنګي توري کی بیا ته په بازار کیګو او چې ته چا تا کې به تامی او به لال جا ور سره کې ود دربارې بلاده دره ها په داخلی ټوله نه کړي نو دایې خوبسانه دې منزور ته موږ یې فنوم منزور کړي فصا بازو حرارو ورې مې ګورستو شاګانو نا واشرو به سم قليلا ورې دنیا لگا فبې سماسترو د بتهات نه برکېو لاطا سم ان لذینه افرغونا ګمان مکو پاکسانو چګې مستي کې خوشالي کېو بی ما آتاو باغا چه دای اوکڑا اتاو بخی فالو ویو هی او دای مینا که چې دای صفاتو کڑیشی بی ما آلامی فالو باغا با نیچ دای ندی کڑی دا دای دیر اخوخایی کار نی کڑی خوچه تاو آئی اره تاسو دو را دین کڑی تاسو چه دای او خاتم تاوی که نولی اغا کڑوڑو یه را شیخول قرآنی والا دیسته تاسو جنیرلوی خدمتوریت دین کری دیگی هاو من که خودی را کار تطوری کری دا نیب ازر بخبل سیپا دیر خوشحالی یا ویو حیبون آئیو یا فالو خو مینہ کئی یا دای صفاتو پریشی با چه دایدو دیگری نکو مان مکو پدائی یا تکامیاب بار باندې بچاو باندې دا صاحب نه خلاصونه باندې دا صاحب نه چې دې باندې دا صاحب نه خلاص شي ولا هم زارعن الی ذیل هزار در زنان ترتیب منصورت و ولله ایمول کو سماه الدول الله لواء سلطان دا سوګو زمو کو دے استیار دا سوګو زمو کو او الله دې پانسې قدرت یاکینا پی دا ایزا سوائنو زمگو کی اوس ادیلا او با دیدو دا درازو کی ان خیلی دبار دا اقل مندو اقل مند صورتی آگ اصانی چیادی اللہ لپو ڈالا او پناس نا پاڑ کنو او سوچ کئی پی دا ایزا سوائنو دا زمگو کی نوائی ہوا ربا زمگا میری تا دا بس پاکی دا تال رانو سا دمونگ دا زب دورنا وارابا زمانگا تا آغاسو گرچ دنه دی کهورتانو تا رسواکا غلا و مال زوالی مینا من انصار او نیشت زالی من لسوکند دا دی ربنا اننا سمینا منا دی ان اسماد رسالت وارابا زمانگا مانگا وعوری دی او آس کرون که کو ترز ایمان تا چه ایمان الائی برابست آسون منگ منیب یا واقعا تاریخی قبیر زکر کڑینا بخاری تاریخی قبیر کے چه منیب و ایزماکی ترال ما نما پچوکی او زوانو لیلو چه غو لار دے او چه کالا خلق رازی نو دے آواز کئی ایوان ناس قولو لا الہ الا اللہ او خالکو وای بیا اللهبل مزذګار نشته کامیابه شوی و منو میا سو بو و منو میا سو له تراب سوګ وا تا کانځل گئی سو په خاوري ولي او سو په لاळी ثوغي صدا دلا تي رشي دې مخ صفا کی چې بل ډول لا راشي دې بیا دغه سواز کوي بني بو ای زو لاړې ما حدان تا صفان نهار حال چه ٹک انده غرمه شوا چه قرآن باوی اما دو بند شو مطلع دا نبی علی السلام نوسترده شوی خوبیا خلق راتل گرگی شوا یو وراناله او ناس کې لوتاوا او ده سری ده و باچولی او د مخ او یه لور چه ده بلار ده حالت توقتل نا جنا شوا لارو الله <سؤال> بسر لاس راکه بچي جاړه ما زالا دل راه له غلې دنیا تا ما تا بوږ ګدا سود دي بيضا محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم دې ادا وړې لول ذا زينب چې دي الله و براړي چې مقصداکي او بيانې کوې نننا سمينا موناديآ شېر قران تر دې کې او د کو اگر تقریر که ده کالیج یو الک ناستو اگر بار بار کتل میلما او دچا ترودی ری که چې قرآن ختم که اگر آگه شیل سرکی ناستو ویجیز ده کالیج سٹوڈینٹی ما او در دی مرگرو سخراگلی ما و تا چې بیان کونو ما بار کتل ما وی کدا قرآن اسرانو ما خدا چه قرآن نو آورید او جی او کارغو نه کی ويسه وی ما سره زمون کلی تا نړشه او انته دا بیانو بيانو کې وستا څو کله کمي اوري وېجما میرزا خان نو ته مردان خوا کې مې کله شه القران ته ولي بازار نشو شه القران کلا هغه وکه خو شیخ وې چې ما نو سو دعوت راکيده بیان چې مصالحه <سؤال> بیان کوم هغه د جی هغه مردان روډ باندې به خوشي بیاز نه هر بشاخ براروان شي دا سه به یارا شي مول د مازګر نو مخکې راضیاله <سؤال> غلډ دی شه قران نو ته ځه الله بخير کیږي بازار شه شه قران چې پرور کوچه به ما خان دې مز دې زمریته شنو بلر آباد دی را پاسې دی بي جما څنګه غلوړي دل <سؤال> زه پوښوم چې دا کوان دي نو ما ته یو الیکه زمېلمېما او دې کلیتا کمالارتلې ده ورایو بل ته وکتل نو هما ته څه و بل ته ګورې ته زمېلمه زمون نه زورور پېښه ا ما ته چې دال سي نه غواې ما وینا به مردا یاره ما هم نه وکړې د جامع ټیم دی راځي ما په سوتري کې دا مزه ورکو زما به د جامع ثواب شي تاسو په زما کو ادا ستې چې مجدنيو کې وکای کنه ا یو به زما کپڑے شاک دی ما شهره دی ما باندې دې ټوپا کې کی به دي زمخې شومہ جما میوارکا سي جما میوارکا دعا میکولہ ما علامه هو د تفصیل دا وګورول نو ستا خو خلا کته ولا کې د سه امې زامې کې ان سما لار ورته و کې بیمه او تې چې زنزما بمصر به وکځي با ته بلار کوي کومه خیره لا چومہ بیمه درسره چې زو ټول درسره ما روان شو په دې لار لار او ارتفاعه مساله توحید کوله چې نیرزاده خان کلی ته نږدې شو ها ما توی ججی خپکهګه ما موږ مخرو او دښمنان د دې کلی ته او دا مخامخ کلی ګل په ډې او کړه او ډېر شکريه ادا زنج ګلیدور دمه ګیدو میرزا خان ولانو ا بیا وروستو وزیر وو زنه سلطاړي رحم سره یو به زجه ور هغه ملي دم نډیر خوشحال شه او جی را یارته را شه ماولي به لاو کېودرمان څنګه خپل را پځه ما تر دې را وره سوله به تر دې څنګه باندې پایته بیا چې په تا کیسه و کوونوار یانو چه داغو ده کار کارو که رب بنا اینا نا سمیه نا منادیان وارب زمنگا او هوری آس کون که طرف ده ایمان تا چه ایمان را لی براوس تاسو بانده نو منگه ایمان را ل وارب زمنگا بخنه او که مند زمنگ گناه نو عذره زمنگا زمن نا وطوفه نامان ابرار او دې موږ سره د نیکانونا ور بزمږه راګمدا چې تاسو سره واټګړدا په جو متاه بیا وستا او موږ سوګي موږ له برزکیه ماته ان ګلاټه خپلور میاده یې ګینان ته خلاف نه کېدوار دي فاستجاب له عمره په نو قبر دی او دای له عبد دایو چزا د بربادم عمل دی عمل کوم کی ستاسو نه که سڑیوی او که خضا باز استار سو بازه بازونه ای عمل اللہ نبرباده ای چاکی دا دیسامای یا نید دیسامی که سڑیوی او که خضا روستو بازه خلقی بیا او دعا گانی بدلتا کئی فاللذین ها عجرونو ها کسان جگه هجراتو که وحجومین دی آره مخلشو دکورونو نا او تگلیفونو اللہ ورگشو بلا رضم آکی او جنګ یوګو ونجلې شو دای سره جنګ کړې شو لره په بوزو دای نه د زې بوتي او دنه ورکو دای له جناتونو تا چې به ایواز لا دې د وندو هغه نه ولې ثواب منند الله صبح ثوابان بدلاب ورې شي الله او الله چې د ثغلا کي لا ورنا کټکلول لینه کفر فل بلاد دغه شوبې کوي يردا چکا فیر دی د خپل دشمنان دی دا دیوله د رمضان کوي لا ورنا کټکلول لینه کفر فل بلاد دوه کی وانه چې تا لا او نه در راوړې دللا کسام چې کوفر کړه فل بلاد بکلږي بخارونو کې چې دای ګر دی لا شوشانی کوي ماتارم قلیلونه سکللغا او بیاځای د جهانم اشاره دیتا د خوشاله نه باب تکلیف دا ډیر زیاتې بیا زمانداریو خوشاله او خانه او بنلی او ګاډی وینی اوبیا په خواري لای شي بل سره روګري دا ډېره ګرانی ده دا ډېره مشکله ده د دنیا کې ميدا خوشاله ور کړی چه ده جاننم آغا په پی بیادی را ساختای. سمم آمه آغا هم جاننم. ومی سالمی ها دو بدا بیچون آغا دین تکاورا بهم لیکن آغا کسان چاییو. زان بچکا دا منائیو درابد داینا. دایلا جانتون دیش بایی بات لاندی دا ونو دا آغی نوالی. همیشا بایی با دی که. آم المان باک رشیب ملمان سیارت د چې ځړې غوربات اجزي او بیا خوشاله راشي بیا ډېر خوشالهي دنیا کې تکلیف نه وو واخیر کې و خوشالهي وما ان الله خیرون للابرار هاتي الله څخه دغه خبره دې په اړه دې کانو زه کوی د دنیا او سجنه المؤمنه او جنته الكافر وان من اهل الكتاب يجنن بعضه لکتابنا هغه سو ویچا ایمان اړی په الله او باغ اجراله گلی شو یتا او باغ اجراله گلی شو یتا یریدون کی دا الله دا لای سرون میا تلای سبن کلیلا نو غورای کی دا الله دا دنیا لگا دا کا جی دل اجر نه ای بری زرا او یان کی دا الله د زری صاحب والا یا یول لینا امو مو مینانو اس بیروک لک شیدا الله بودین وصابیرو یو بل کلاک گیدا اللہ با دین بلا ام کلاکیا مرگری ام کلاکا او تیاریو گیدا اللہ د دیند پارا ربط تدرد اسونتوی جمت زان تیار کا و رابی تو الله د اللہ دا دیند پارا و تاگولا و یری گیدا اللہ نا لال لگم تفلیخون خامغا شیبتا سکامیاب سردری اس بار د توحید اس بار د رسالت jihad او وفاق کی سبيل الله تعالی بصورت یو مضمونی بل ذکر کو کله صاحب او شان او مقام کو کله صاحب او غلطی و د دینا نویا غلطی بل نو چې نبی علیہ السلام د تورو میدان کې پر خوده راغیت نو یو غابل خغرون ته ختل نو سره د آوینا الله بیا غاوې لَقَلَافَ آمْكُمْ لَقَلَافَ اللَّاوَنُمْ فَعَفْ فا آمْهُمْ وَشَاوِرُمْ فِي الْأَمْرَ اللَّهَ دَيْهِ غُنَانَ گنات دَيْهِ لَيْهِ تَوَرْتَهَا فَقَوَا اللَّهَ دَيْهِ نَعَفَقْرِدَا ده. ده دي وجه صحابه و باركي اغايد جرح نام حفوظ دي بغي جرح نكي رواد با جرح او تعدیل شته رسول صاحب احرام او باندې جرح نشکې ده اردو دیو جنا عبد العزیز فرها وی ایمان کامل کی ذکر کړي جھنګا کاردار صحابه شپدی ده اس زای حضرت رب المجید تسابو میاز کې څه جگاړي راغلی دي داله فیصله وا یادن اووندن شاو لا تر یا دیو ګردنه حرام مونږ مونږ راست دی یا ټول حرام دی مونږ کار دي د صاحبونو باندې که ما خبرونه کې بس مول تایبینو داریا اتحادو هر د عثمان شهیچو هر د علی رضی الله تعالی نو اول ځان مضبوطو بیا به انتقاملو هر د ماویو نه اول به انتقام ها یو اتحادې جګړه وا داسې چې আজি جګړې صاحبو میاں سکي کراغلي هغه دواړه په نیک معامل هغه حمله ته موږ دې لږه نساني وایي صاحبو میاں مشاجرات صاحب او په دغه معامل نه کومل کونند درته تا يکي لب باز کو شات صاحبو میاں سکي که بس هغه په نیک معامل عمل کا او دا او دا او دا او دا خطاها بارا کی او نکولاوه صابه دا نير فارق ده بد اغای اللہ تا مفووز دی دا اغای بارا کی بخلون نکولاوه دی وجود دلتی اللہ بیا بیا وی مافکڑ دا مافکڑ آتا و تافکو دا اغای اغا خبرانو یادوما مشوره و سرکو دا او دا صابه بارا کی فلک و لاو لفل و آزود سر ما ندی پکار صاحبو صاحبو سراز اغی اغی تاریخ امتل رو اغی تاریخ امتل رو ننک یاو سر شیعی آده شیعگان زامن اغی را لگی صاحبو ببارکی اغی دا کردی اغی دا کردی داد دین دخل کو بددلی پیدا کئی داد دین دکاز دین مشرام چه برنام شو و دین برنام شکارا دا د بیا د هغه ابن بخاری روایت له هغه سره چې په دنامو زه صاحبو بارکه به سر نه خپلونو کولایې بس هغه چې سګړې دې اسلام یااران او دوستانو نبی اسلام منګریو هغه لیدلو دا هغه مجلس کې شریک شې دا هغه بارکه به بالکل سنوي بالا خبره برابر نه کې دا هغه هر خبر او په خې باندي حمله سرتري سيو اوولایسا کې اسباد توحید او باکه اسباد رسالت او درې مګه او انفاق په سبيل الله تعالی سبحان الله اذانو کوي چې مسکو ته دعا کوي باقي مرګري بیماران دي س مرګري زمنګا مسلمانانو نه نوښوین دي مشران کې شران وفات شوي دي دعا کوي چې الله د ټول معافرت نصیب کړي من سمارغری بیماراندی دعای غفتی دا دعاو کوي انشاء الله غله شفای کامل اور کی الله ول صحت کامل اور کی دل من کالو خان سید الله میر سی بیمار ده دارو دا, دا, دا پاره دعا وکي انشاء الله غله سیات اور کی او الله خوشاله نصیب کی الله دې مون ټول ایمان سره دنیا نابوزی الله دې مون قران خادمات دنیا نابوزی الله دې داغه چا سره دی اخو کی چاچه د دې مرکز سره د شری قران سره مرته مگر ته اګانی کړی دي یا نن دې مرکز سره مینا محبت کئ الله زغی سره مینا محبت وکي الله دې سور مسلمانان چې بجیلونو کې پراځي په خوشالو دي الله را خلاص کئ الله دې راولي د چا د دشمنه او ترپګناي الله دې دشمنه او ترپګناي ختمي کئ زو اولاد نه اللہ دے والا نیکان صالحان اولاد ہو رکی چاہ اولادی اللہ دے مورب لہا بسترگو یہ خبول کی اگرزائی اللہ دے وہ باغانے مسلمانانوں نے آڑائی کم ځای کې کم ملکی جو مسلمانان دي الله دے وہ باغانوں نے محفوظ ہو ساتی اللہ دے مسلمانانوں نے غلب ہو رکی صل اللہ